973 9211 trei 973 doi uno 1, X. Editura Vestala. 973 9200 3 0, 7. No sapte 0, Filozofia Preliminarii Patristica, pagina 6 Augustin, pagina 12 Filozofia Occidentală în secolele 6-8, pagina 16 Gândirea filozofică în secolele 9 și 10 Scotus Erugena, pagina 22 Direcții filozofice în secolul 11 Anselm de Canterbury, pagina 29. și 9 Secolul al XII-lea Școala din Cartră, pagina 33 Alte direcții filozofice, pagina 40 Școlastica, pagina 46 Ghilimele Disputa universaliilor, închid ghilimele, pagina 50 Pierre Abelard, se scrie abăie cu accent ascuzit l-a-r-d, pagina 52 Filozofia în secolul 13. Redescoperirea lui Aristotel, pagina 60. Bonaventura, pagina 66. Albert cel Mare, pagina 69. Toma din Achino, Logica, Metafizica, Psihologia, pagina 74. Etica, Filosofia Politică, pagina 81. Averoismul latin. Siger de Brabant, pagina 84. Dante și filozofia, pagina 90 Filozofia și știința experimentală în Anglia, pagina 96 Opoziție independentă, Raimundus Lulus, se scrie l u l, -L -U -S -U, pagina 103 Dans Scotus, pagina 105 Disoluția școlasticii, William Ockham, pagina 110 Ockham se scrie o c c a m Misticismul speculativ. ecart, se scrie E K, -K H -R -D, pagina 116. Concluzii, pagina 120. Arta. Premise aporturi ghilimele barbare, Închid ghilimele, pagina 128. Preromanicul iberic, anglosaxon și irlandez, pagina 131. Arta carolingiană și otoniană, pagina 134 Începuturile artei romanice, pagina 146 Perioada romanică, arhitectura, pagina 155 Alte elemente funcționale, în paranteză și ornamentale, închid paranteza, pagina 166 Sculptura romanică, pagina 172 Pictura murală Artele decorative, pagina 179. Geografia Romanicului particularități regionale, pagina 184. Romanicul în Italia, arhitectura pagina 194. Sculptura, pictura ornamentica, pagina 201. Arta gotică, arhitectura religioasă în Franța, pagina 206. Accesorii de cult, pagina 224 Arhitectura gotică în Anglia, Germania, Spania și Italia, pagina 230 Arhitectura civilă, romanică și gotică, pagina 246 Sculptura gotică în Franța, pagina 260 Sculptura gotică în Germania, Anglia, Spania și Italia, pagina 270 Tapiseria Vitralul, pagina 284. Pictura, în paranteză, inclusiv miniatura, închid paranteza, pagina 292. Pictura Goticului Italian, pagina 302. Temele iconografiei medievale, pagina 318. Șantierele catedralelor, pagina 328. Ghilimele. Patronul, închid ghilimele. Arhitectul și sculptorul, pagina 336. Concluzii: Estetica Evului mediu, pagina 344. Indice, pagina 353. Filozofia cuprinde. Preliminarii patristica. Augustin. Filozofia occidentală în secolele 6-8. Gândirea filozofică în secolele 9 și X, Scotus Erugena, Direcții filozofice în secolul XI, Anselm de Canterbury, Secolul al XII-lea, Școala din Chartres; Alte direcții filozofice, Școlastica, Disputa Universaliilor, închid ghilimele, Pierre Abelard, Filozofia în secolul XIII, Redescoperirea lui Aristotel. Bonaventura Albert cel Mare Tomadin Achino Logica, Metafizica, Psihologia Etica, Filozofia politică, Averoismul Latin Siger de Brabant Dante și Filozofia Filozofia și știința experimentală în Anglia Opoziție independentă Raimundus Lulus Dans Scotus Disoluția școlasticii William Ockham Misticismul speculativ Eckhart Concluzii Preliminarii patristica Ghilimele în evul mediu, la fel ca în Grecia antică, filozofia și știința erau strâns legate una de alta, dacă nu chiar considerate dependente una de cealaltă, și în majoritatea clasificărilor medievale ale domeniilor culturii, știința intra ca o ramură a filozofiei. De altfel, metodele de studiu le făceau să fie asemănătoare, între ele știința fiind în acele timpuri, în cea mai mare parte, abstractă și deductivă. Asemănătoare erau și problemele abordate. Și mai era și exemplul de autoritate al lui Aristotel, socotit nu numai ghilimele prințul filozofilor, închid ghilimele, ci și maestrul universal recunoscut în multe domenii ale științelor naturii, închid ghilimele, în paranteză, când mare punct H, mare punct Haskins, se scrie H, as capa K, paranteză închid paranteza. Obiectul științei era cunoașterea și interpretarea naturii și cauzelor universului, filozofia era coordonatoarea supremă a acestor cunoștințe, sinteza și sistemul tuturor științelor. Dar gândirea filozofică, oricât ar fi ea deliberă, liberă, este întotdeauna supusă unor ineluctabile determinări istorice. În acest sens, ea începe întotdeauna printr-un act de ghilimele supunere, închid ghilimele, cum subliniază Gilson, se scrie G.I.L.S.U.N. Libertatea ei în evul mediu, la fel ca în oricare altă epocă, nu se poate manifesta decât în interiorul unei lumi date. În evul mediu, această lume era cea a credinței în revelație, a cărei expresie definitivă era dogma. Potrivit acestea, lumea a fost creată de Dumnezeu. Divinitatea era alcătuită din trei persoane. Hristos, ca fiul al lui Dumnezeu, s-a făcut om pentru a mântui omenirea de urmările ghilimele păcatului originar. Închid ghilimele, omul trebuie să caute mântuirea, scopul său suprem, supunându-se poruncilor lui Dumnezeu și ale bisericii, pentru a scăpa de chinurile infernului și a se bucura de fericirea raiului. Acestea erau coordonatele fundamentale ale viziunii medievale, în interiorul cărora se desfășurau speculații. Marilor sisteme filozofice Începutul a făcut patristica, prin încercarea sa de interpretare filozofică a dogmei. Nu numai autoritatea religioasă creștină a impus interdicții sau a creat dificultăți sistemelor de gândire filozofică, ci și cea ebraică sau cea arabă. Condiționarea impusă filozofiei de către autoritatea ecleziastică n-a fost însă absolută. În măsura în care gândirea filozofică atingea probleme legate de dogmă, desigur că biserica a căutat să o cenzureze și chiar să o subordoneze doctrinei sale, dar această injoncțiune autoritaristă continuă în paranteză, în unele țări închid paranteza până în zilele noastre. Predarea filozofiei aristotelice era admisă într-un timp cu condiția să fie ghilimele purgată de erori, închid ghilimele, în 1227, profesorilor facultății de arte din Paris li s-a interzis să discute orice problemă teologică, iar mai târziu biserica a condamnat gândirea averoistă, care considera teologia și filozofia ca două domenii independente, fapt prin care credința putea fi prejudiciată. Cu toate acestea, speculației filozofice îi rămânea un spațiu suficient, ceea ce a dus și la o varietate de sisteme de gândire, căci, cum observa Haskins, gilimele filozofia medievală s-a interesat mult mai puțin de bazele cunoașterii decât de procesele ei și, din această cauză, nu a întâmpinat dificultăți în a accepta anumite propoziții ca axiomatice și în a-și concentra propriile eforturi în încercarea de a deriva din aceste concluziile posibile, închid ghilimele. Cu totul altfel se punea problema în cazul unor doctrine ca cele ale catarilor și valdezilor. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Aparută în secolul XI, erezia catarilor avea un fond nu numai religios, ci și social. Predicau o casitate perpetuă, refuzul căsătoriei al sfintei taine, al jurământului uciderii animalelor, în paranteză, cu excepția peștilor și șerpilor, închid paranteza, alimentația cu carne, ouă și produse lactate, negau purgatoriul și posibilitatea mântuirii omului în afara bisericiilor. Mișcarea ereticilor valdezi, în paranteză, inițiată în secolul XII de Petrus Valdus, închid paranteza, predica sărăcia, o viață dusă după exemplul apostolilor, egalitatea între membrii comunităților, confesarea în public, universalitatea sacerdoțului, în același timp refuzând să accepte miza, credința în transubstanțiere, ideea purgatoriului, cultul, sfinților și altele. Încheiat notă 1. În acest caz, nu mai era vorba de speculații individuale, ci de doctrine preluate imediat de mase largi populare, ceea ce putea duce la subminarea temeliilor bisericii și ale statului. Asemenea, mișcări eretice erau considerate acte asociale anarhice, pentru combaterea și reprimarea cărora biserica găsea sprijinul autorității laice al statului cât și al majorității populației. În acest timp, este semnificativ faptul că prima legislație civilă îndreptată împotriva ereticilor datând din 1166, a fost instituită cu mult înaintea instituirii Tribunalului Inchiziției de către regele Angliei Henry II, iar condamnarea la arderea perug a unui eretic apare pentru prima oară într-un cod promulgat de unul dintre spiritele cele mai libere ale Evului Mediu de Împăratul German și rege al Siciliei în conflict cu Biserica și excomunicat Frederic II. -lea. Mișcarea filozofică medievală, cu deosebire școlastică, a fost pregătită de patristică și aceasta atât prin încercarea susținută a patristicii de interpretare filozofică a dogmei, în paranteză prin urmare de a aduce implicit filozofia în serviciul credinței, închid paranteza, cât și prin redescoperirea filozofiei antice prin readucerea în actualitate a universului, de gândire al speculației filozofice grecești prin recursul la capacitățile explicative ale rațiunii, precum și prin cunoașterea în paranteză deocamdată restrânsă, desigur închid paranteza, și vehicularea unor idei platonice, aristotelice și neoplatonite. În perioada cuprinsă între secolele 2-8, această doctrină teologico-filozofică patristică a pus bazele dogmaticii creștine, în care Scop a apelat la platonism, aristotelism și neoplatonism, doctrine pe care căuta să le acomodeze cu dogma creștină. În felul acesta, patristica a pregătit drumul școlasticii. Tertulian, vezi notă 1, bun cunoscător al întregii filozofii greco-latine, combate raționalismul acesteia, considerându-l sursă a ereziilor, respinge orice atitudine de gândire laică, admițând ca necesară numai revelația divină. Citesc notă 1. Quintus Septimius Florentius Tertulianus se scrie tuerătu l-l-i-a-n-u-s în paranteză 150-245. Închid paranteza. Scriitor energic și fecund a combătut gnosticismul, ereziile, idolatria, în paranteză de idolatria, închid paranteza, și legile statului cărora, când nu a concordă cu învățătura creștină, cetățenii nu trebuie să li se supună. În Apologeticum, principala sa operă demonstrează absurditatea păgânismului și condamnă persecuțiile contra creștinilor ca nefiind fondate nici pe normele dreptului natural, nici pe cele ale dreptului pozitiv. Încheiat notă 1 pentru el, revelația este fundamentul opus cunoașterii, este nu numai supra-rațională, ci de-a dreptul antirațională, ceea ce a făcut să îi se atribuie formula, ghilimele, cred pentru că este absurd, închid ghilimele în paranteză, credo chia absurdum est, închid paranteza. Cu toate acestea, gândirea sa nu este lipsită de o atitudine filozofică. Sub influența stoicilor, filozofia lui Tertulian se orientează spre materialism. El exaltă concretul și experiența sensibilă. Tot ce este real este corporal. În paranteză, pentru spiritualismul platonic, sufletul este mai real decât corpul. Închid paranteza. Ghilimele. Tot ceea ce există este corp. Nimic nu este necorporal decât ceea ce nu există. Închid ghilimele, afirmă Tertulian. Chiar și sufletul, chiar și Dumnezeu au o anumită corporeitate. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În felul acesta, Tertulian putea sprijini teoria creștină, una din cele mai absurde și mai vehement atacate de gânditorii greci și alexandrini, a rănvierii trupurilor la ghilimele judecata de apoi, închid ghilimele, încheiat, notă 2. Sufletul nu este o emanație a adevărului divin, ci cuvântul simțului uman comun, care este în mod firesc înclinat spre creștinism. Vezi, notă 3. Citesc notă 3. În opera sa mai importantă din punct de vedere filozofic despre suflet, prima scriere creștină de psihologie, Tertulian afirmă că sufletul este ghilimele nemuritor, corporal, având o formă definită, modelat după corpul pe care îl însuflețește, simplu ca substanță, inteligent prin el însuși, multiplu în energiile sale. Se transmite împreună cu corpul din tată în fiu prin generații. Tertulian admite existența liberului arbitru al omului și datoria fiecărui om de a-și construi el însuși destinul în colaborare cu grația divină. Închid ghilimele, în paranteză, O mare Nistor. Închid paranteza, încheiat notă 3. Ghilimele Tertulian rezolvă și problema cunoașterii printr-o deplină revalorizare a simțului împotriva pretențiilor dialecticii pure, închid ghilimele, cărea îi contrapune, ghilimele, imediatitatea sentimentelor, care nu au nevoie să facă apel nici la concepte abstracte, nici la demonstrații artificioase, închid ghilimele, în paranteză, rămâne punct, tisato, închid paranteza. Între lumea sensibilă și lumea intelectului, singura deosebire e că prima este clar perceptibilă pe calea simțurilor, în timp ce a doua este estompată și gradual evanescentă. Pentru a te convinge de adevărul revelației, orice raționament teoretic este deprisos. Cel care a căutat o modalitate de conciliere a credinței cu filozofia, încercând să imprime un caracter rațional dogmei, a fost teologul și filozoful neoplatonician Origene, în paranteză 185-254, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc note 1. A condus la Alexandria, timp de 28 de ani, o școală de catechetică, formând de numeroși discipoli, apoi la Cezarea a fondat o școală asemănătoare, devenită foarte renumită. În timpul persecuțiilor contra creștinilor, a murit în urma torturilor în închisoare. Încheiat notă 1 În principalele sale scrieri, în paranteză despre principii și contra lui Celsus, închid paranteza, el urmărește să elaboreze primul mare sistem de filozofie creștină. Pentru origene, Biblia, care rămâne sursa primordială și definitivă a adevărului, are un triplu sens, istoric, moral și alegoric. Rolul predominant îl are interpretarea alegorică, în paranteză, în a vechiului. Testament, închid paranteza, întrucât aceasta îi permite lui origene să-și pună de acord ideile filozofice, în paranteză, de evidentă origine platonică, închid paranteza, cu texte biblice. Lumea este după origine o emanație a divinității, ființa supremă, în paranteză Dumnezeu Tatăl, închid paranteza, care este unitatea, a creat prin intermediul Logosului, în paranteză verbului Fiul, închid paranteza, pluralitatea. Logosul este, deci, intermediarul și legătura de unire între unitatea divină și multiplicitatea lucrurilor create. Este originea raționalității lucrurilor. Logosul este el însuși divinitate, dar subordonată ființei supreme, ghilimele, este imaginea perfectă a bunătății divine, fără să fie el însuși bunătatea absolută și este etern, dar numai întrucât este eternă voința Tatălui care l-a generat, închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza ființa supremă fiind ea însăși spirit pur, nu poate crea decât substanțe spirituale pure, care însă fiind înzestrate cu liber arbitru în paranteză, ideea pe care origine o accentuează în mod deosebit închid paranteza, pot păcătui și păcătuind, ele s-au degradat devenind din substanțe spirituale spirite, iar din spirite trupuri materiale, acestea dotate fiind cu rațiune care le poate frâna alunecarea spre rău spre păcat, se vor răscumpăra purificându-se prin suferință și reîntorcându-se la ființa supremă, se vor elibera de materialitate, redevenind substanțe spirituale pure și ajungând la starea de beatitudine. Interpretarea alegorică a scripturii și negarea unora din dogmele creștine au făcut ca doctrina lui Origene să fie condamnată ca eretică de Concilul Ecumenic din 553. Patristica orientală este reprezentată de triada Ioan Hristostomul, Pseudo-Dionisie, are opagitul și Ioan Damaschinul. În perioada carolingiană, odată cu reluarea legăturilor politice și culturale cu Bizanțul, operele ultimilor doi părinți ai bisericii de mai sus încep să fie cunoscute și în Occident. În paranteză, în acest timp, secolul IX, Teodoros din Tars, arhiepiscop de Canterbury, introduce în Anglia studiul limbii grecești. Închid paranteza. Concepțiile teologice ale acestora însă nu se acordau întotdeauna cu augustinismul. În scrierile lui Augustin se întâlnește ghilimele o mare bogăție de viață interioară, închid ghilimele, în timp ce în scrierile părinților orientali, ghilimele o tendință mai puternică spre construcția metafizică, închid ghilimele, în paranteză Emil Breyer, se scrie bărâie cu accent ascuțit h i închid paranteza. Ioan Hristostomul, în paranteză ghilimele gure de aur, închid ghilimele, circa 347-407, închid paranteza, patriarh al Constantinopolului, acuzator vehement al autocratiei și imoralității timpului, de două ori exilat de împăratul bizantin, la șapte ani după moarte a fost beatificat de papa Inocențiu I. Gândirea sa teologico-filozofică, impregnată de influențe platonice, stoice și neoplatonice, nu prezintă o originalitate deosebită. Vezi notă 1. Citesc note 1. Schițând o vagă filozofie a istoriei, Ioan Hristostomul concepe istoria pe care o împarte în 10 perioade de la Adam până în timpul său ca evoluția omenirii între păcat și mântuire. În paranteză, cu apariția logosului fondator al bisericii, închid paranteza, unitatea și solidaritatea omenirii se poate realiza prin rugăciune, pace, muncă și generozitate și așa mai departe, încheiat notă 1. Scrierile, vezi nota 2, autorului anonim din secolul 6, rămas pentru posteritate cu numele Pseudo Dionisie Areopagitul, a avut o mare influență asupra misticilor occidentali din Evul Mediu precum și asupra lui Scotus Eriugena, în paranteză care le-a tradus în limba latină, închid paranteza Nicolaus Cusanus și, mult mai puțin însă, Toma din Achino. Citesc nota 2 Intitulate Despre numele divine Teologia mistică Ierarhia cerească, Ierarhia bisericească și altele. Încheiat notă 2. Autorul lor susține că natura lui Dumnezeu nu poate fi definită în mod adecvat. Creațiunea este o emanație a lui Dumnezeu și un produs al voinței divine. Ierarhiei cerești, compusă din îngeri, grupați în diferite ranguri, îi corespunde o ierarhie bisericească terestră, iar scopul suprem al vieții este contopirea cu divinitatea prin asceză, etc. Opera principală a lui Ioan din Damasc, în paranteză ghilimele Damaskinul, închid ghilimele, mâmic punct, circa 749, închid paranteza, intitulată Izvorul Cunoașterii, conține, urmândul l pe Aristotel, o introducere în metafizica și logica stageritului, precum și o expunere, în paranteză, rămasă text de primă autoritate pentru școlastică, închid paranteza, a doctrinei Bisericii Răsăritene. Pentru Ioan Damaschinul, dialectica nu este ca pentru gânditorii occidentali din acest timp doar o parte a filozofiei una din cele șapte arte liberale, ci este însuși, ghilimele, instrumentul, închid ghilimele, în paranteză organon, închid paranteza, acestea prin excelență, vezi notă, 1, ca atare dialecticii îi revine sarcina să furnizeze argumente care să constituie baza logico-teoretică a dogmei și, în primul rând, pentru a demonstra existența lui Dumnezeu, vezi notă 2. Citesc note 1. Ideea nu era nouă. În urmă, cu șapte secole, filon ebreul, în paranteză mâma mic punct, circa 54 era noastră, închid paranteza, considera dialectica sub dublul aspect de clasificare a conceptelor și ca mijloc de apărare contra adversarilor, ca o ghilimele servitoare, închid ghilimele, în paranteză ancilia, închid paranteza, a filozofiei, închid ghilimele sintagmă, care, la Ioan Damaschinul, va căpăta formularea. Filozofia est ancilia teologie. Încheiat, notă 1. Citesc notă 2. În acest scop, cele trei argumente sunt Schimbarea care implică actul unei creații, Durata și conservarea lucrurilor, Ordinea și armonia lumii. Toate aceste fapte presupun existența unui creator și ghilimele a unui principiu coordonator care este Dumnezeu, închid ghilimele, a cărui existență poate fi înțeleasă de rațiunea umană, dar a cărui esență rămâne incomprehensibilă, în paranteză conform Octavian Nistor, închid paranteza, încheiat notă 2. Totodată, influențat și de filozofia neoplatonică, Ioan Damaschinul afirmă că sufletul omului este nemuritor și că omul este înzestrat cu liber arbitru, răul depinzând numai de voința omului. Deși se recunoaște un aristotelician, în paranteză, în același timp însă arătând până la ce punct pot fi aplicate teologiei categoriile aristotelice, închid paranteza, Ioan Damaschinul vorbește, asemenea platonicienilor, despre identitatea binelui cu voința lui Dumnezeu, despre rău conceput ca non-existență sau despre suflet pe care îl definește într-un fel asemănător celui al lui Platon. Figură pagina nouă Reprezintă o poză Pseudo Dionisie are opagitul. Gravură de autor anonim. Încheiat figură. Figură pagina 11. Reprezintă o poză. Curtea interioară a abației din Chiara Vale, în paranteză Milano, închid paranteza, fondată în 1135. Masivul turn romanic datează din secolul XIV. Încheiat figură. Augustin Personalitatea dominantă a patristicii occidentale, teologul care a avut rolul decisiv în constituirea dogmaticii catolice și a cărui doctrină a dominat filozofia medievală până la Toma din Achino, deci timp de opt secole, a fost Aurelius Augustinus, în paranteză, Sfântul Augustin, 354-430, închid paranteza. Profesor de retorică la Cartagina, în paranteză mai târziu la Roma și Milano, închid paranteza, adept al filozofiei lui Platon și al neoplatonismului, convertit la creștinism în 387, a abandonat învățământul, retrăgându-se cu câțiva discipoli într-o viață de meditație și scrind dialoguri de inspirație neoplatonică, în paranteză contra academicos etc., închid paranteza.